Ràdio Palafrugell, 107.8 FM. 1913-2013, cent anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de les esses sordes. En català tenim el so de la essa sorda, ssss, i el de la essa sonora, ssss. Aquest segon és bastant difícil de pronunciar per a les persones castellano-parlants. Per saber si una paraula té el so de s o s", cal fixar-se en la pronúncia. Escolteu la diferència de pronúncia entre aquestes parelles de paraules en què la primera té el so sonor, z, i la segona el sort, z. Casar, casar. Gasos, passos. Grisos, anissos. Pesar, passar. Rosa, rossa. Pel que fa a l'ortografia de la S sorda, s", trobem 1. Una sola S a principi de paraula. Sabata, samarreta, setmana, silenci, soc, sopa, suc. 2. Una sola S després de consonant. Borsa, Cansat, danses, ensurt, pensió, premsa. 3. Una sola S a final de paraula. Escàs, 2, nas, permís, rapàs I 4. Dues S quan va entre vocals. Brossa, congressos, escassa, matalassos, passar, rossa... Fins aquí el so de la S sorda, escrit amb S o doble S. En una altra píndola, parlarem del so de la S sorda, escrit amb C o amb C trencada. Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.